أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مقت درس کے درسورت فاتحی فضیلت او داغید دا اہمیت بیان شیع سنانی درس کې سوره فاتحی بالکل شروع الحمدللہ کلچو من گزار نارینه او زنانا پملبان دی ودرېږي تکبیرنا سبحانه کلله غمه بیا د ولاله غیر و کورې بیا اوضبل الله ب الله بیا سرت ې شروع کی الحمدللہ تول ټول خدای توو صفونه خاص د الله د پره عام ترجمو والا دا مع کوي الحمد الله ټول صفونه الله ل دا معه ص نه ده ټول صفونه الله ل را دي لکه په دی تر را را ځي ټول صفونه الله ل یا ټول تاریفونه الله ل دي نو قرآن کریم کې چېله پاک دن نه د خبرو اواز را دي او هلته سختپې خبري وکي به مونږه در سووکو طول صفتونا چی دا مانکو چی طول صفتونا طول تاریفونا اللہ لردی نبیه پا قرآن کریم که اللہ پاک دا انبیاء و صفتونا مکڑی دی بیې مستسلام صفتونونه کړي دي خاصکر بیا د نبی ل اسلام په باره کې صفتونه کړي دي لکه د نبی اسلام باره کې راځي چې اوبل مؤمن نه را اوفر رارحم وبل مؤمن نه رافر راحيم نبی ل اسلام باندې دیر شفقت کا انکی اور رحم کا انکی دے دارنگی دا صحابوں کو بارکی رازی قرآن کریم داگی صفتوں نے کڑی دی اولائکہم الصادقون اولائکہم المفلحون اولائکہم الراشدون دارنگی دا عام و بندیان و صفات لکه بیایو بند کې ډېر شي صفاې کله کووی که دا پلانې بنده د ډیرو سیفتونو خاون دی دولغم خدای شو نو به څنګه کوو زمونږ شی زمون استادان الله دی باغی رحمونه وولږي هغې مع کوي الحمد الله ټول د خدای توپ سیفتونونه د خدای توپ د خدای توپ فتونه خاص دا الله دپه دي کله چې ته دا معې نو پهدي به بیا اشکال نه راي نو یو منکوزار چې کله په مون باندې ودرېږي دغ ووی الحمدله یا الله ستا چې سومرسې پتونونه دي دا به صرف زه تاله در کوم بل جالبه نور کم آغا صفتون بسرف ده اللہ را بلیذت ببارکی با داغی عقیدت ساتم جدا صفتون خاص ده اللہ ده پار دی بل جا ده پار نشتی الحمدللہ طول ده خدای تو صفتون خاص ده اللہ ده پار دی یعنی ده خدای توب چکم صفتون دی آغا ده انبیاء سر نشتام اولیاء سر نشتام ویرانو تر مولیانو مليانو تر نشتا بيريانو تر, تر نشتا فرشتو تر نشتا الحمدلله خاص د الله لپاره دیګا بل چا لپاره نشته او قراني کریم دې اړه دې دې خبرونه چې الله صفات دې الله صفات په جنرال واړي لیکن سبا موږ په معاشره کې خلقو د الله صفات مخلوق نو ور کړی دي نګه لاور ک یو ز دی داغ نوم دی عالی حجرري علی حجرري هغهله خلکو نوې خ داتا ګنج بخش داتا داتا یعنی دغ د صفت چې کوم دی غالاب وررکونکې دا داتا مطلب چې سطې غواړی دی ورکي دا صفات چا ده خدا الله صفت دي یو طرف ته الحمدلله بل طرف ته دا الله صفاتونه بل چاله ور دا تا ورکون کوون کې چې ستي غواړي نابته نظر کوي گنج بخش خزاني بخون کې خزاني بخون کې سوق ده قران وې ولله خزائن السماوات و خاص دا الله لپاره دي خاص دا الله تر دي خزانی د اسمانونو او دل دی ولی له بزرګ لرومی خو دی غنج بخش درنګي مغداد کې یو بزرگ دی شیخ عبد القادر جیلاني مور او پلار ولدان می خو ده عبد القادر عبد القادر خلګولنوم کې خو غوث اعظم لوی فریادرس فر یادرس پراد قبله اون کې سوق دی تخواله دی نه الله ف دی ش خبد قادر جې د ورکو اواعظم لوي فر یادرس چې د نه بل غټوي پر دغه شتې پر یادرس نهشتې نه خلک دا الحمدې لا په معه نه پوهږي الحمد لا په مخصد نه پوهېږي موس کوي جزان لیکن هغهمونقرآان سوي هغې په باره کې فلو لل المسلين تباو بربات دی شي یا منګزار منګزار دي تبا شي او که نه پهلو لل المسلين الله و سره دمونځدي تبا شي ولې الله نهمان خللاتیم تاغون هغه کی یو سوي او کوي بلته لمه تقولو نهمال لا تفالون ته وای یوځو کې بل ته د هغه عجیب وسړی عجیب انسان عجیبه عجیب بنده و مونږ کې وای الحمدلله ټول د خدای توک صفاتونه د الله د پار دی او د مان زنبار دا الله صفاتونه بل چاله ور کین او اعظم سوق دی الله دې غنج بخش سوق دی الله دې بل بزرګ دی هغه له نو می خو غریب نواز غریب نواز غریب نواز مطلب زه دی چې کم یو بندال د لاړ شي بیا که غریبي نوله به ورکي غریب و کوو والا غریبانان مال داره کوون کې داسېفت د دا چا دی الله الرزق ی سوریزخلیمهشا یخ دیر الله پراخې زق د چا د پااره چې غواړ او د چا د پاار چې وواړي نه تنګي پرالي غریبي ک مالدار کونکي غریب کونکي ثوب دے تو الله دے دا الله صفتی چلو ورکو الله یې اونیک بندله ورکو تاسې حیران وپات شي تو دا خلق نه پوي ګره پور قران خپري د چا په کلي د کليمی په مقصد نه پويږي د موث په ترجمه نه پويږي نجدا سي منګوزاري کنا نه دي کنا دمو یادی ټول مرد دې منزنه کوي ټول مرد دې منزنه کوي چې دلته تنده دې ډیرو سجده د و جنا تور شي عمر رضی الله تعالیو یو څلې اولې دو او کې دی بیت المقدس کې بیت المقدس فلسطین د سړی وویل دوی چې د ډیر عبادت د وجنه داغه دا انده مون کاغذ شو تمره عبادتونه کړیو ښا عمر رضی الله تعالی چې ا سړی وویل وره پیدا تعجب واه هغه مرګ ورو تهي صحابه امیر چې امیرالمؤمنین داوله تعجب ووونه د باندې jig jig шуда وله ووره پیدا و ما او بالا ولې ده بالا نګه و وګورې دي چړته څومره باذاتونونه وي د اناندونه کاه شي دي دومره عب وکړله زمرره ظان وکړهاو لیکن الله ته د د د ضرورت نشتی. ولې و یو سو کوي بلته مون ستا ته عقیدهخوي موند تا کی تاع عقیده خودلی لیکیږي نه جز تاع عقیده دا شرک تا عقیده دې د کفر دا ایمان دی په نور نور سيزونو باندې دی په تارونو په تاوي او کې موند دا یاد تا تې چې دا سیمن گذار کاغ ناري نه که علي دا موند ولدي مخله را پر خو دیش چې دا دی والا موند د تورې کپڑے په شکل کې دا موند ولدي مخله را پر خو دیش واخل دا موند دې مدار سادهمون موردار مردار په لل مسللي خیرې وطالله کړي دي خیرې چاې خیرېیکل دي منګزار روې خیرېیکلدي کم منګزار الله من کی دی نهمان سرلاې ساون دغه د مون په مقصد نه کوږي و یو څو کو کوي بلته نو پهمونې منواو ال الحمد الله ټول چېې تونونه د خدای تووب خاص داله دپاره دي په دا الله صفاتونه سړي قرآن ډکټه دی نه عالم الغيب هو الله نه عالم الغيب دا دی ډېر شي صفات دی او با دي هغه صفاتونه چې خلقو د الله سره به ګی نور شریکان جوړ کړل لي له عالم الغيب غيبونه نسو کویږي غيبونه یو الله کویږي لیکن نن خلق چوتړ ویتی لا کاهن لا نجومی لا کوټګر لا تويس ګرله چلاټشي داغه د غیب ته پوسو نه او دا په خبره یقین کړي دیا څا دې په غیب باندې نبی له سلامم نه کویدو نبی له سلام تعالی هو یو ګوري سورته سورته نملو ګوري شل میتی پاره اول نه مخته الله دی په قران مونږ پوئ کی مثلا ټول د قضا چې مونږ په قران نه پوئګو پارت پوئګو بقران نه پوييږي کله کي يقين ومن راضي په د خپل چم گاوند کې چم گاوند کې چې څمره ګورونه مي ډېر نو یو ځوانا نه دي چې پیدا کیږي په قران پوييږي چم گاوند ټوګوي تپوس کوي نه پوييږي با نو ورته به ولا قران دا دغه وي نظرې ولا به د ډېر او که قران پوي دونکو دابه ته ملويږي او د الله بندګانو په قران مځان وو کو نو خووبت وو په جنې حلال او حرام وو په جنې جنت ته تلو لار او د جهنم لده بچ کیدو لار په تاسو وو په جنې اوسه سره په قران سره په قران موږ په تاخونو کې زور کو افسوس وړ شي جڑا ورشي سمر ظلم د الله دی کتاب سره کی سمر ظلم کیږي هیڅا پروا نه شي بالکل مولیا نوم حاموش نزدې ولې غیذ خپل وټونو په چکر کې پروت دي شپه ورځ د قلماندی وای ورډ باه له یو مونږ لا راکوي خاچی بیا د لګاټر پا چې ګټر دی بنشي نو ما د ټلیفون کې چې پولیس به راشه زم ما ګټر بنچي يا خدای پاک ملووز دې د دې باټ شوخه خلکو لهواز غلطه کړی عالم کا رسو د خلکو اقلی سمول خلکو ته دین خودل خلکو ته قران خودل اگه پلکار پلی خو دو جمدارا روکار شو روکو پیٹر جسو پاکی جمدارا رو تو اگه نا بنگی آیت نمبر پین سٹ شَلَمَتِ بَارَدَ قُلْ لَاِعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الْلَّابِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ ول اعلانو که پیبره لا علممو چې نه پوږي من هغه سووکې سماوا ول ار دی چې پاسمانونو کې کم مخلوق دی او په مکه کم مخلوق دی کمړ دي کهژوندي دي ک پراندي کې انسانان دي الله په س باندې نه پوهږي ال غبا ال غیبا په غبه باندې به بند نه پوهي الله الله الله نه مون کلمون وایو که نه کلمهمون واو دا الله الله نو په کلمه کې دام د که چې ال غیبه الله لا علممن في السماواې وال رض غیبه الله وماشرورونه ی باسون الله وي نه کوي غ چې کله هغې دوباره را پااسې یغي د خو د خپل ځان پتن شي او ته د دونیا پتهوت ده هغېته د خپل ځان په بارهې تن چې مونږ به را پو د ځان نه خبر نه دي او دې هغه خبر دي نو ما دا حال نه خبر دي عليم غیب سوق دي نو په موږ کې مونږ وایو الحمدلله ټول د خدای تو په خاص دا الله د پاره دي او ستا قران تعالی دا کده جوړي چې غیب باندې او الله پوېږي دا الله نه سوا بل سوق نه پوېږي کله پاس مانونو کې کم مخلوقات دي فرشته او پس مګه کې چې کم مخلوقات دي انسانان پېريان مړاو ژوند دي لوګويږي بغېبونه پويږي او ته چر ا پويږي ا دما د خبر ده هغه ما ټولهالو وي ځان دي کافر کوخ منځ خپل زای کو دمو سنقبليږي دا رنگي قران ووي چې اختیار من تريف یو الله ده اختیارات د چا سره دي بیا والله زه دي دګګورې سره ې قت یو بدې اووالی ویم ببد بیا بس کوم نور خو تا پته ده زما مقصصطرف الحمد الله باې ظان پو کې چې حمد اللهمون واو پهمون کې چې نن نه باې واوخواند ببده در کې چېواقی زهخوا الحمد الله ووایم او خپل رب سره داغ پا صفات دو کی اس سوک شریک نه جوڑو ما اس سوکو سورة قصص آیت نمبر آٹھ سڑ اتش پیتم شلما سی پاردہ اتش پیتم وربک ایخلق ما ایشاو ویختار اللہ وربک ایخلق ما ایشاو ویختار اوستا ربه دا کیس چوواڑی او اختیار او سږی خو خوشی وو دغه اختیار دی ما کان لو مل خیرام نشته اختیار دا الله نه سي واده بل چا ترام اختیارات صرف او تل به چا تر دي الله تر دي سبحان الله پاک دی الله وتعالى او جده عماد حسن ايشريكو چدي دا الله تر شریکان جوړي نورب وکه یا خللوکوو ماشا اختار اختیارات زمونږ په به وجود بانند دی زمونږ پهې بزن باندې اختیار د چا چږي دی والله زمونږ په وجود باندې پ دا چا والله. پا دی وجود پیدا چا اختیار پ دغه چرېږي طب به پراليڅوک روغرمټي تهرش روغرمټي تر باندې اختیار د چا دا دله چل لیکن په کولو ماغه قادرره دی چېرخه طب را وغه د خکي ب بي بیاقاوي طب راسته الله نه خ کو ب م الله ورب وک یخلو ق ما ش ويختار نو چې طبه را ولي الله او دخه غور باره مونک طرف ته منډ ووله چې زه راونه تخه شما نه شم تا زماې بل چاله ووررکو اختیاراو ک چې زما تهبل سووک شیک کوو سې ملکې وي تباره کل ل دي بیا دي ملک تباره یر بر ک والله دغ زاد چې دغه پلاس کې بعد شا ده دغه پاس کې اختییاار دي دغه پاس کې کنټرول دی دا ټولی دنیایا کنرول د الله پاس کې دی ستا ستا د بزن کنرول د چا پلااس کې دی الله چې دنیا دنیایا کنرول ک نه ستا د ب نیم کنرول ک که نه ستا وجود کنرل کړلی او ته چې بس چلو شي په مونږ به چاې کړي په مونږ به چاتهکه دا او زنانانه د مایان د مییاندو د دا قیدمې چې په منږ چاسه کړي یا په خپلوانو کېڅوکو وه سیموننس کې ابو چې ې ووایه اورانان ک الله و الحمد الله ټول د خدای توپ سفتونونه خاص دا الله دپاره دي د بل چا د پاه نهشته او ستاقی د د خلاف نه خلاب ده ې د دمونک په بدن با اختیار دا الله چلېږي کم مصیبت پ راي ت کلب پراي ل او <سؤال> ته چې دا بچا څخه ډیره ستامه مطلب دا دی چې الله نه ته وبل څوک هم څه کولای شي وای راچا قران وګوره قران کې الله واي فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين تبا و برباد دي شي داسې منګزار تا ته الله خیر کړي تا تا تا به شند خلقته چې مونږه کوي او هغه مونږ ته ولټه خیرې کوي الله <اللادت> ته خیر هي کی ولید اعتکار کوله هرونه خلک څومره هي او دغه موږ ته خیر یو چې تم الفاظ ویلګه د توډیانو او په ییږي پینو عمل کی نه راولې ځکه هم وایو کنه دې خزی جنا نه وي یره وی کوم او وی وی دعاګانی او ختم او دا وي بوزي پی او دا او دا او يرد قبلينه اوه مشرک ابای کرا زکا تا کې بثی چنی الله دیس ازات دے چې الله وی قبلو قران کریم کې الله وی دی فل استجیب لی ول یؤمنو بی فل استجیب لی قران کریم کې الله وی وای ځا ته لک عبادی كل شيء ما بانده زمانا سوال كينا الله إذا نزيم وجيبو دعوت الدعي الله إذا سوال قبلوهم دا سوال كهون كي دا منسك منكو بدي منسك منك سوال كو الله وجيبو دعوت الدعي دعاني نو مخي سيوري دي جي سوال بدا چا قبلو يكي لي لذا ما حكمونه مني وليؤمنو بي ما یقین وس په تار تعویز پهونه په ګټه په خبر یقین ن ساې ولیو مینو بي په ما یق د چې الله یقني زما دي په خدا قسممي د خلبان دي خو لرې خبره ده چې ستا په زړ کې الله بهستا دعا قبل د ماحینو د محاحینو سره د الله ډېره مینه تووحیدواو والو د الله دير مینه ده شرک پچاږي نه یالله پاک دغه دعا, دعا قبلې نړی زنانوي چې زمونږ خدونه نه قبلې دعاګان کوم نه قبلېږي سوال کوم نه قبلېږي څه چللې ویا خیروي نقوې ګمځي دا دعا زموږ نه قبلېږي څه چل بې کنه پتا کې بې چلیو په الله کې چل نشتی الله قرآن کې وعده کړی دی چې عجيب دعوته دای تدخل بندیانو سوال قبلوم دا خبرې ریا دي که نه ان نه انللهیکل کتابه بل حق الله چې قرآ ک سم رالیلی دي بلکل بل ح ټول ریا دي د روغ پکې نهشتې دا لیکل کتابو لاری بفی د چې کتاب دی چې په کېشک نشتې چې ره الله خوویې دي او زما خو دعاقبونه نه شوه په کې کی چي شرق به د پکی ب دات دعا دغه قتل چې کومه طریقه ده هغه طریقه به نه مشرک سړي عمل لقب لي مون نه لقب مقصد سو الحمدلله ټول د خدای توپ صفاتو نه خاص د الله لپاره دي نن بس تمره کافي وو ان شاء الله بیا روان تبکه او بیا رب العالمین و الله پاک دې مو ټول د عمل کولو توفيق راکي الله پاک دې منغلا قرآن باندې کوه راکي او الله ربو عزت دې قران کریم علم او عمل منقوله نصیب کی دا قران الله مونږه آسان کی څومره زنانو چې واورید الله پاک دي ټول لا عمل کول توفیق ور کی زمات شګردانو او دعاګانو درخات کړل ته پرې مشه کرنې کی دي سرطان دي بیماران دي الله دې ټول له شفا یې كامل عاجل ور کی تو پرشر حال دي الله پاک دې ټول پرشر یې ختمي کی چا چې د کم مختد د पारा سر شریه حاجت د पारा و دعا دو انا کڑی درخواستی کڑی اللہ پاک دیدر طولو او شریح جتونا دعا گانے قبول کی و آخر اللہ والا رب العالمين